Capitolul 18. În ceasul acela au venit ucenicii la Iisus zicând, cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărat, zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi ca prunci și nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor? Și cine va primi un prunc ca acesta, numele meu pe mine mă primește, iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici, care cred în mine, mai bine ar fi lui -i să-i se atârne decât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai, lumii din pricina smintelilor, că smintelile trebuie să vină, dar vai omului acelui a prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie l și aruncă-l de la tine, că este mai bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele să fie aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât, având amândoi ochii, să fie aruncat în ghena focului. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din acești amici, că zic vouă că îngerii lor în ceruri pururi văd fața tatălui meu care este în ceruri, căci fiul omului a venit ca să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă are un om o sută de voi și se rătăcește una dintre ele, nu lasă lasă oare în munți pe cele 99 și ducându-se caută pe cea rătăcită, și dacă se întâmplă să o găsească adevărat gresc bo, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, cel din ceruri, ca să piară vreunul dintre aceștia amici.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 Ca din gura a doi sau trei marturi să se statornecească tot cuvântul, și de noi va asculta pe ei, spunel bisericii, iar de nu va asculta nici de biserică să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat, crezi vo, oricât câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricât câte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Iarăși cresc vouă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către tatăl meu, care este în ceruri.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 Și începând ca să ia socoteală, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui pe toate câte are ca să plătească. Deci căzându-i în genunchi sluga aceea îi se închinazi când doamne, îngăduie mă și îți voi plătiți e tot, iar stăpânul slugii aceleia milostivindu-se de el i-a dat drumul și i-a iertat și datoria, dar ieșind sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora o sute de dinari,